کم کس چې کافر وي او د کفر په حالت کې دله مارګ را شي د مګ نه مخکې اسلام قبول نه کې همد حالت کې د مړ نو داې کس به د قیمت پرور جهننم ته د داخلون شي او د به په جهننم کې همشهه من شوسی دجهنم نه به تل بیا د دی کس دپارهې نه به دله مرگ راې هلته او نه به د جههننم نه د بهر کېږي. قران عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالى فرمایي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او اراکسن چې چا کفر کو انکار کو او تکذیب کو زموږ د آیاتونو ولایک اصحاب النار خالدین فیها دا کسان د اصحاب د ور دي خالدین فیها دویو په دې کې همیشه وي